Zalmoz, konpontzen zarete zuen etxeko bizilagunekin. Izango da ordaintzen ez duenen bat, ezta? Edo gogalioa jarri nahi ez duenen bat, erropak guradariola zabaltzen dituena, edo zigarrokinak eta ogipapurrak leiotik gure balkoira botatzen dituen narratzen bat, mm. musika edo telebista oso zen jartzen duen jendeare bada, ez tiguta egiten uzten. bueno, azken batean, azerretzeko arrazu iasko izaten dela, taia tupe bereko bizilagunen artean. Eta sarregauden bizilagun horrekin, Atarian, eskilaretan, edo igoaluan topo egiten dugunea zer? Muturtuta hitzik egin gabe geratzen gara? Agurresan eta kitxo, estabeidan hasi? Bueno, eta bizilagunen arteko bilerak, buf, jasanezin biurtzen dira dibidez, eh? Askotan, e, atarian hain txizuti jarri, eta betiko estabeidak aguantatu beharra. Bilbon, lagunen arteko gatazken bitartekarilana egiteko formazio ikastaroa ganduratu ditu zurbizak, Bilbo Bilboeradaretzeko irigintzalkarteak, bitartekariak prestatzeko irakasle lanetan eritu da. Ana Orozko, Ana, egunon. Egunon. Ana, zer moduzkon potzen da bere bizin lagunekin? Bueno, ni baserri bitin bizinaz, así que... Ah! ah! Bueno, baserri eta izaten dira, eh? Gora berak, eh, ondoko baserri ekinetan... eta kogekin Ez, bueno, gu ondora bat dengarez. Bueno, asiatik azteko zer da gatazka bat, non le explikatzen diesu horiek. Unik azaltuko eh? zer da bitartekaritza. Bale. Ba... Esa lei queda la ba, konpontzeko prozesua, o sa, mm -hmm. non hirugarren eh, inpartzial bat dala bitartekaria, mm -hmm. ara sauten pertsonen artean, bai auzokideak, enpresariak, eh, elkarteak, ba laguntzen dien ba konponbide bat lortzeko, ba mm -hmm. aukerak lantzen, ta, auskez, aurkeztutako gataskaren aurrean. Osea, da komunikazioan errespetuan eta lankidetzan eh, oinarritzen dan eh, elkarrizketa, sustatzen dau. Ba, nah, telburua zein da epaitegietara e, iritsi baino lehen hitzeginez eta claro. Bai, luego era invitarte a Eskataska kon Poncea. Bai, eske azkenean beti epaitegiragoz mm. eta or ora lortuten dana da eh bai, osea zuke bizi lagun bateri iteten moduzu ba bat edo Arremanak hautsa hau egiten dira eta claro. gupen tartu berdu azken finan bloke berean bizi bergarela urte askotarako eta uh -huh. bizilagun batean txartoroten bagarez ja hasiera batetik, bueno, hori da, jadot txartora uh -huh. bai eta praktikan zer egingo da, e, adibidez, arazoa dituzten bizilagunek, bitartekari hauei deitzeko aukera izango dute? bai Bueno, ez es que gauze da, e, finka administratza egin eman jake ikastaroa bai. Bueno, gatazka txikitzua ba, e, komunikazioa bidratzeko, ba, olan, es? baina gero arazoa jaba dauz Euret derbi batuko da be, gure zerbitzura, oza gure zerbitzura ba, biziketa e, behatokira Dago zelan e, bitartekariak, uh -huh. ja arazoa larriak badauz bai. e, Bitartekari horrek gero zerregingo du, e, bilera bat antolatu eta denak ados jartzen alegin du? ez, horokoran egiten dana da lehenengo norbaitik egin behar dago eskaera uh -huh. tordoan egiten dana da hori norbait egiten dago eskaera e, zer hartatu dane e, asaldu ba, egiten, egiten dago ba, bitartekaria baki ja, ba, zelandon e, zelan eta gero beste aldeagaz imiten da arremanetan gatazkadekon beste aldeagaz bakoitzarekin banaka? Bai, lehenengo egiten da bakoitzarekin banaka bai. ze askotan liskarra dira oza, bateratzeko eukiten da kontua Eta gero ja, bueno, ya, biak eminten dira arremanetan, iten da, ba, komunikazioa lantzeko e, prozesua da, non, ze askotan e, zailtasuna da, ez estek, tekiela egizan da, informazi, egieko informazioa, ze a, askotan izaten direz, txartu ulertuak. Mm. Zorduan baur lan egiten da, proposamenak egiten no. dira, ba, konponbide bat eh, lortzeko, eta, bueno, aldea, badauz, eh, ba, adoz, ba, hartzen da konpromesua eta, vale. bueno. Da. Entzule bat ediali digu email bat, eh, jonek, E, gaur daukagu dio jonek, gaur daukagu bizi lagunen bilera. Ernaniko Kardaberarazkaleko gure etxean eta urteko kontuen gorabbeak eta hoiek eraango dituen administradoraren aldaketa da komentatzeko gain nagusia. Eta gero denok zagarrotegira joateko data jagu. <laughs> Aurreko urtetan ostian egin dugu bilera eta gero denok zagarrote dira. Egia esan gure artean, ez dugu arazorik. Erranitik dio jonek. Eta gero hondik uste dut orain bebai ba, oso gogorra ari da jartzen ba, kultura ezberdinak hasi garela bizitzen edifiziotan. Eta bueno, ba, sobrokupazinua edo gente pila bat e, bizo baten bizitzea, hori espazio komunak zelan mantentzen dira eta zelan zaintzen dira, ba hori bebai emoten da o, zaraptak eta usainak eta hori bebai harazoa ba, jartzen, bueno, harazoa asko, askoa emoten da oso. Eta bizilagunen arteko konponezineen gati egadibidez e, berritzelan asko egin ezin geratzen dira? Ez, ez, bueno, azkenean beti lortzen dugu zeu zerbideratzea edo e, lortzen dugu azkenean aurrera matia gauzat mm. Adibidez, esan dugu lehen, klasikoa dela Igo gailuaren, igu gailua jartzeko e, Arasok egoten dira e, beti egoten da bizilagunen bat Normalen, nahi biziko pixukua Nahi ez duen, Igo gailua, ez da? Baina, bai, baina, dirua jarren nahi ez Bai, baina, <laughs> dik uste dut, askenean da Legea ez ezagutzea, ez? No. Beti biligara hori etzeko gauzak egiten Baina, etzeko forman, ez? Orduan, bueno, askenean Hori, ba, arazo bat konpontzeko Bakarri dauz hiru Bideak, ez? Edo almena batekera Batiten dau eta badago Legea, hor jarri, uh -huh. batxutan, normalian legea eta bizitza ez doa uh -huh. be, be, camino beretatik, edo bueno. bestela ba, bat egin. Baina, bueno, eske, legea, kasu horretan, ba, oso, oso, oso, oso zehaztu iten da oso ondo uh -huh. nola, vale. nola dago legea momentu honetan, igo gailoen kontu honetan? Baitxu, ez eh, dano, que danok jarri behar dugu dirua eh, egiteko Osea, danok hori da elemento komun bat eta danun artean egin behar da. Bai, lokalak, bai, lehenengo pisukoak, eta...